Далека ворожка спитала, де сама її адресатка зараз, день чи ніч на її годиннику. Мовляв, сама вона зараз перебуває в Архангельську. Сеанс найкраще проводити о півночі за московським часом, коли магічні сили ворожки найсильніші. Але треба, щоб у клієнтки також було темно. Директорка музею відповіла, що в неї східноєвропейський час. Ворожка сказала, що це сприятлива різниця в часі. А також сказала, що й вона з України, тож радо допоможе землячці. Між жінками зав'язалася довірлива електронна розмова – Ворожка пояснила, що її технології не допомагають, якщо чоловік потрібен жінці для грошей чи для кар'єри. Але якщо він цікавить її як об'єкт кохання, її приворот неодмінно спрацює. Його дія розпочнеться найраніше по десяти хвилинах. Найпізніше – по десяти днях. Єдине, вона має попередити. У нещодавно байдужого чоловіка може виникнути занадто сильний інтерес. «Кохання не може бути забагато», відповіла директорка музею рядком десь чутої поезії. Ворожка назвала ціну цілком божеську. Стільки коштував светр, що його директорка хотіла придбати в маленькій крамниці неподалік від свого дому. Бежевий светр із маленькими гудзичками спереду. Схожий на той, який був на ній багато років тому, на початку її стосунків із тим самим чоловіком. У директорки була картка із «Вебмани», якою вона іноді розплачувалася за музику з іноземних сайтів. І вона вмить перевела потрібну суму в еквіваленті для ворожки. Жінці стало легше. Навіть якщо цей розведення, боги з ним. І не те заплатиш за добрий настрій. Директорка одягла навушники, ввімкнула велике славослов'я Струмського, поринула у християнський спів і вкотре здригнулася від надривного «Господі, к Тебе прибігох, научи м'я творити волю Твою». Християнський Бог не схвалює приворотів, але ж він схвалює любов. А любові у світі так мало. Будь що зробиш, аби її стало більше. Зрештою, ще невідомо, як той Бог ставиться до християнських вебсайтів і до відпущення гріхів через інтернет, які вони пропонують. Плин Святого поспів я перебив поштовий дзвінок. Ворожка вийшла на контакт у належний час, а директорка мало не забула про неї. Ворожка написала, що їй потрібна його електронна світлина. Коханий чоловік директорки музею був відомою особою, і його бадьорий фейс прикрашав багато вебсайтів. Вона послала кілька лінків до Архангельська. Ворожка відповіла, з якою саме персоною вони працюватимуть рівно о півночі за Москвою, об одинадцятій за Києвом. Потрібно, щоб його фейс був у неї на екрані. Потрібна максимальна синхронність. Що робитиме ворожка в Архангельську – не її справа. Але ось інструкція, що має робити вона. Отже, потрібна кров. Її кров. Бажано менструальна. Але якщо такої під рукою нема, можна просто порізати палець. Директорка простягла руку до мармурового канцелярського приладу, який залишив на робочому столі котрись із її попередників взяла архаїчне металеве перо, якого ніколи не вмочували у каламар. Протерла його своїми парфумами, і коли годинничок у правому нижньому кутку комп'ютера просигналізував 22,59, зробила щось на кшталт того, що робить лаборантка, коли бере аналіз крові. А рівно о 23-й, зробила все так, як її проінструктувала архангельська ворожка.